«Ні. Ну, гаразд. Тут, – він ляснув долоною по дипломату, що лежав на колінах, – 10 тисяч доларів. П'ять тисяч – за фотоапарати плівку. Три тисячі – за те, що більше ніхто, крім вас і вашої дружини, не знатиме про цю плівку. «А дві тисячі? – запитав я спантеличено. – А дві тисячі – це частина іншої суми. Аванс, так би мовити». Олег Борисович злегка прочинив дипломат, нахилив голову, зазирнув досередини і знову заклацнув його кришку. «Вас, напевно, цікавить, чому ви отримуєте так багато грошей?» Я кивнув. Олег Борисович дістав із внутрішньої кишені піджака конверт. У конверті лежали тільки три відбитки тієї старої плівки, саме ті, на які першим звернув увагу покійний фотограф Вітя. «Ось це...» Іван Роговий. Олег Борисович притиснув вказівним пальцем на фотографії, на якій було зображено полоненого, що сидів на піску, першого чоловіка ліворуч. Зараз депутат Російської Думи. Цей, він перевів палець на другого, заступник голови акціонерного товариства Сахалмаз Експорт. Третій зараз у керівництві КДБ Білорусі. Той, що праворуч був директором Московського Буденвестбанку, два роки тому зник без звісти. «Там був іще один», – сказав я, – «на інших фотознімках». «Так, так», – кивнув Олег Борисович, – «про того поки нічого не відомо». «А це хто?» – я показав пальцем на зв'язаного. «Це мій брат, майор Науменко», – голос Олега Борисовича затремтів. Колись я розкажу детальніше, а зараз мені вже час. «Майор Науменко?» – перепитав я. «Але ж його поховали поруч із могилою Дервіша? Тобто, значить, це не його поховали? Він тут?» Я показав поглядом на фотографію з піщаною могилою. «Ні, він там». «Тут?» – Олег Борисович подивився на ту ж фотографію. «Нікого нема. Могилку насипали заради жарту. Бавилися» а майора на шхунній переправили на мангішлак. Залишається дізнатися, що відбулося там. Я раптом збагнув, що історія, яку розказав полковник Тарненко, не збігається з історією, яку розповідають ці знімки. «Зачекайте», – сказав я Олегу Борисовичу. «Але якщо він йшов туди, щоб дізнатися щось про матеріальні прояви духу, то навіщо йому стежити за шхуною?» Олег Борисович відповів на моє запитання німим пригніченим поглядом. Важко зітхнув. «Не можна змішувати духовні пориви з оперативною роботою», промовив він після хвилинної паузи. «Або одне, або друге, або смерть». Він розкрив дипломат, витягнув звідти коричневий паперовий пакет і передав мені. «Не загубіть», сказав він, намагаючись усміхнутися. «Ми йшли до виходу із заповідника». Зараз він сяде до темно-синього БМВ і поїде. А так хотілося поставити йому ще кілька запитань. Я скосив очі на нього, він це помітив. Ми вже підходили до машини. «А де зараз полковник Тараненко?» – запитав я неголосно. Олег Борисович, здивований запитанням, звів брови. «Гадаю, що в Одесі, в санаторії імені Чкалова», – сказав він. «Відпочиває». «Ну, на все добре. Візьміть мою візитку». Буде що? Дзвоніть. А коли я можу переїхати додому? Поцікавився я. Завтра пообіді, відповів він. Провівши автомобіль поглядом, я подивився на охайний прямокутник цупкого паперу. Прочитав. Науменко Олег Борисович. Директор спільного українсько-казахського підприємства «Каракум ЛТД». Здивований я пішов на простець через площу до свого будинку, помахуючи в такт крокам коричневим паперовим пакетом. Постояв кілька хвилин перед входом до під'їзду. Залишилася доба, і я знову житиму в себе вдома. Наступного дня, зібравши свої речі та ввічливо відмовившись від допомоги Петра, ми зловили попутку і за троячку доїхали до Софійської площі. Усередині в мене все кипіло від радості. Я чомусь думав, що гуля цієї миті відчувала за мене справжню гордість. Піднявшись на третій поверх, ми поставили речі на підлогу. Я дістав із кишеньки рюкзака ключ, устромив його в замкову шпарину, і тут мою увагу привернула якась табличка, причеплена ліворуч від дверей. Я зробив крок вліво, прочитав латунну вивіску, і у мене відвисла щелеба. Вивізка повідомляла, що за цими залізними дверима міститься склад дитячого харчування благодійного фонду «Корсар». По кількох хвилинах зацепеніння моя рука механічно потягнулася до дзвінка. Я натиснув гудзик декілька разів. За дверима було тихо. Ніхто не поспішав відчиняти двері на склад, який раніше був моєю квартирою. Погляд мій сповз на ключ, який стирчав у замковій шпарині. Я навіть не спробував іще відімкнути двері, хоча дурницею було б вважати, що господарі цього складу не поміняли б дверний замок. На мій подив, замок був той самий, і він без проблем піддався моєму ключу. Із побоюванням я відчинив двері. Спочатку зазирнув, потім зробив крок до середини, попросивши гулю зачекати на сходовому майданчику. Всередині квартира була такою ж. Ніяких очевидних змін я не помітив. Все вкривав шар пилу. Подумавши, що вивіскою мене намагалися налякати ті, кого я не пустив на справжній склад, я заспокоївся. Минуло вже чимало часу, та й вивіску вони чіпляли, думаючи, що я тут, у Києві, потім, напевно, забули. Я покликав гулю досередини, заніс речі до передпокою, ще раз зайшов до кімнати і зачепився оком, об щось незрозуміле. У єдиній кімнаті моєї маленької квартири з'явилися стандартні двометрові двері, що вели, судячи з усього, до сусідів. Здивований підійшов і зупинився перед ними. Пригадав, що за стіною мешкав адвокат, який вийшов на пенсію. З ним я кілька разів стикався на сходовому майданчику, але жодного разу нормально не говорив. Я потягнув двері на себе, і вони відчинилися. За ними містилася така точно кімната, як і моя. Тільки біля її єдиного вікна стояв письмовий стіл із телефоном-факсом, а по стіною ряди картонних ящиків зі знайомими наклейками фінського дитячого харчування». Причинивши за собою двері, я швидко підійшов до столу. Перше, на що я звернув увагу, була напівпрозора, прямокутна пластикова коробочка, в якій лежав стос візиток. Я відкрив коробочку, взяв одну візитку і підніс її до очей. Микола Іванович Сотников, директор благодійного фонду «Корсар». «Колю!» – покликала мене Гуля. Я повернувся до своєї кімнати, досі стискаючи в руці візитну картку зі своїм прізвищем. У голові все переплуталося. За півгодини у квартирі було вже прибрано. На плиті закипав чайник, а в міст валіз лежав на дивані. «Треба кудись усе поскладати», – трошки розгублено сказала Гуля.